تكن يومك للشعب ودادا ليكن طبقك للارض ميدا للارض ميدا قلم انت فكم عبرت عن بنيت المجد اطوادا انشادا اطوادا انشادا انت يا ملهم شعب ان يبرع اشتكم حقق للشعب مرا للشعب مرا يا يومي يا مش عادي ودا كان ليكون ليكون ليكون حبك للأرض بجد قلم انت فك ما انظرت عنها وبنيت وبنيت وبنيت المجد طوال الشدات ايام الهم شعبت ايام الروع اشتكم حققت الحمد لله رب العالمين والعاطبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده وحبيبه ورسوله لا أفضي شفت ذتم الله جل جلاله تتسلين بياظرين ممرت Edhe po e lafdrojmë me merit Salavatët i qajmë salam të dashurit ton Pejgamberit fundit që nuk ka pas ti pejgamber As nuk shpalët tjetër liber mas Kur'anit Sa do që të thëjnë propagandust Se dikush qenë ka kohëve të fundit pejgamber Apo dikush thëtë se dikuj pëj shpalët Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam është khatëmul anbija i vërrusul Vula dhe fundi gjithë pejgamberve Të dërguarve të Allahut Salavatullahi rabbi alaha ala, ala, ala dhe resulin nëbijil kerim Armiqësi nuk kem ndaj as kujt Përveç ndaj zulum qarve të cilet Në vend se me bën mirë në këtë tok Ata bajnë keqë Bajnë përqarje shkatrim dhe prishje dhe djegje E Allahu Gjallajaluhu mas mirin kuran një ka thonë Walatuf sidufil ardi bada islahi ha Mëzbani keq në tokë, mëzbani fesat e shkatrim Sepse Allahu ka kryua këtë dhe dhe kërkon në dërtimin e saj Huallëdhi en shakum milal ardi wasta amarakum fiha të ndëruar i meti Muhammed sallallahu aleyhi vësallam, ju bashkë me mua e unë bashkë me juve, të dashtë Allahu gjallë gjelalu hu që t'jemi një generat e cila mundohet për t'abartur emanetin e Allahu gjallë gjelalu. Prande i këto ditë që jemi duke jetu tashë, Po shkem drejt qurban Bayramit. Këtë ditë që kemi hyrë tash që 3 ditë janë 10 ditës, 10 ditët e fillimit Dhul Hijja. Që këtë ditë është dita e Arafatit, edhe është dita e qurbanit. Prandaj me këtë ndryshimat që po kemi Më rada këtyn e ditëve, me zgjedhjet që kaluan, me ballotazhin që do të bajnë, me qurbanin që po na vjen, me hajxhellëkun që na kanë shkuar popullata jon sa prej ty në hajxhellëk, me neve që jemi këtu, me qurbanat që do të i presim, me këtë lëvizje të apo me këtë dinamik të jetës ton këtu, elusim Allahun xhallaxhalalu ti bëjmë sa më mirë. Kur është fjala të zgjedhjes, Allahu ja qoft, nëse e meritojmë më të mirin, më i miri ard në pushtet. Si të bëjmë ibadet në emër Allahu të Allahut xhellaj xhelalu, do të na sjell Allahu më të mirin. Po pa marr para syj se 36 parti politike kanë marrë pjesë në një shtet të vogël dhe griushtë. Mir po pushteti çeverisja është djë, e ëmbël për shum arsyna që nuk duhet flas për te. Mir po elusim Allahu xhelle xhelalu kujt i bjer pushtetin dorë, kujt ja ka caktuar Allahu xhelle xhelalu prembi shtatin qiell. Inshallah ve vota e qytetarve nuk ka gabue, ata që kanë gabue le të bëjnë töbe e istighfar, sa ti të keqit më ja dhan. Nuk po them të keqit kush ta merr, po kush ta merr le ta merr për arsyesë i ndihmojmë të keqit me, me votë Edhe të mirit hajrin, ton, i ndihmojmë tmirit me vot. Allah i na dhajt hajrin, Allah i na i udhzoft çeveritarët ton, Allah i na i udhzoft uthecit ton. Jaminë këtë ditë o vllazën për të cilat pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë fjalë të madhe. E kret qëllimi janë është Allahu të adhurohet drejt njerëzimit të çeveriset. Të fitohet, të fitohet, të fitohet, të në që në qësi në Allahot. Razilaku në Allahot. Kanëra popuj, kanëra qeveri, kanëra shtete, jënë zhdu kur fare nuk egzistojnë, kanëra sistemet nëryshme që në filim kanë që në të forta, e kështu më radhë, jetë a vazhdonë. Kanë vdek këta për e 50 viteve, kanë vdek për e 100 viteve, vdesime dhe na me ditët e ardshme, kanë vdek për e 50 viteve, jetë a vazhdojnë e dikuj. Allah i nga mundë soft me elonë tragun e mirë. E dikuj shtë thotë për neve, rahmet shpirë t'i postë. Inshallah o talë. Në një hadith, që transmiton ibn Jumeri, Thot Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam Ma min e jamin e hab il Allah Anju ta abbe dhe le hufiha min ashri dhe lhijja Ska ditu mat mira të zoti, mat dashme Nuk ka ditu mat dashme që adhorohët na to dit Allahu se këto dhe ditet Që jam i na tash në tohë I për ndajtë ashtë ati përmledhin parathanja dhe ditet edhe l'Hijjës. Në to është haqjëllëku, në to është Arafati, në to është kërbon Bajrami, sakrifica, ma është të rejtë i metit Muhammed, salallahu aleyhi vësallam. Që mujmë me prejë kërbona, mujmë me prejë kërbona, mësë me metë asni njeri, asni njeri, asni njeri pa hangërmish. Pse mujmë? së so, ka dash Allahu kemi pak me me moment prej Ramazanit deri në Kurban Bayram 210 ditë i kanë pas 210 ditë 210 ditë kanë një erë më pas cit po gabo, shumë vërtet 210 ditë gabova në matematik 70 ditë kemi dy muaj edhe 10 ditë dashja të të thash 210 ditë ta përmirësoi vetë 70 ditë, 2 muaj edhe 10 ditë. 70 ditë. Për 70 ditë kanë euro me pas që të dikon të mos me pini pa çë cigare ose me pas mos me pas fia ditë, i maciato. Ekzhe tër familjen kur të bënsh bismillah Allahu ekber me prej kurban. Subhanallah, sa mrekulli. A dikush tjetër kur pret ti nuk ke nevojë për mish. Ti ekje frisin plot mish. Mirë, për të shkër në mendja, pak të shkër në mendja, së më prënë, pak mish, se njerë jo është në sy i undë, i uritur, gjithë sy një është i pangishëm, së të së më prënë, pak mish të kërvanit njësa vallë, këfilani. Të thëtë kështu mendja. A ti për 70 dit, 70 euro. Se ka kurbona 80 euro, 90 euro. Ka kurbona matë lirë, nuk ka obligim me marrë dash, ose gjontë madhe, kafshën e madhe, lopën e madhe, bikën e madhe. Edhe e prejsh kurbanin Gzohën kretë fëmija Dhe Allah i gzohën edhe këjshia Gzohën edhe fukaraja Gzohën të gjithë Pra ndhej këto dhe ditet shumë të mëdhaj kemi Ska pëthot pejgamberit dit Më të mira se qëto dhe ditet Qa pra dhe rohët Allah u gjallë gjallu Pra dhe ditet dhe lhe gjës Vashdon hadithi u thot Ja di lusia më kulle jomë Mëja xheru këtë ditë. Mëja xheru bashkë me ditën e Arafatit. Ditë e Arafatit i bërtë eitën inshallah. Bashkë me ditën e Arafatit. Çdo ditë se vapi i përgjigjet me kanë një vjet. Çdo ditë një ditë një vjet se vapi. E ditë e Arafatit edhe një vjet i falen gjërat që i kanë kaluar. To nuk i kam thonë unë Por i ka thonë Aj që nuk flet nga qefi dhe dëshira Por aj që i është shpalur Pre Allahut Pra Mohamed Mustafaja Alehi salatu was salam <tër> Ja dilu si jam kule jomin minha Bis si jam i sene Sa gjërësh një vit Va kë jamu kule lejletin minha E me falë namaz natën Përveç farzeve Natën me falë namaz Këtë në dhe diteve i përgjijen sikur më fal namaz natën e Kadrit. Prandaj vetit i tham, këshilloj veten dhe juve, mundohuni që këto ditë ta xheroni deri në natën e Kurbanit, pra deri për Bayram ta xheroni dhe të falni namaz, ta shtoni pak më shumë dozën e namazit, jo të pesë vakteve, pesë vakta jo nuk diskutohet. Por pesë vakt nuk diskutojmë. Pazvakti e muslimanit e shtylla e dini ti doza e qiyamul lejl namaz natën ta më bëj bon dua Allahu xhalla xhalalu Allahu e shpëtoft ymetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam Nga kjo po nisem pra nga kjo thënie e peigamberit po filloj fjalën e kësaj dite për ditën e xumas Allahu xhalla xhalaluhu na beqof të gjithë njerëve dhe të gjithë ymetin kët ditë ya robul alamin Në hadithin tjetër që duhe sot të ju tham, transmiton Ahmedi, imam Ahmet, në musnëdin e ti, anë Abdullah ibn Amr ibn El As, radiallahu anhum. Ka thonë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, ka tërgjona si t'i kiti, ka tërgjera si t'i kiti, inshallah, se cili i bajmatoh, kush nuk i ka, ishallah i banë. Sikur, mi thonë di kush, nese si kije 100 eura, do t'i bajsh për një avë, thot, po, kjus me t'kam i bo. Katër gjona, kush nuk i ka ish Allah i, i bojmë, kush i ka ish Allah i, i vazhdojnë derin vdekje. Arba un, i dha kun në fike, fele ale i kema fatë, kemi në dudja. Katër gjona, si t'i kije ti, ësë u bo në gaj lehiq pëse dë njoja të shkoj. Në të shkoj e dë njoja, ti i ki katër gjëratë. Pra nëse i ki katërgjëra, mësë u bënë gajle pësë shkoj dë njoja. Dë njoja i ka shkuet njerëzve para nësejt dhe Allahut asniherë. Pasëni kanë pas, palate kanë pas, qeverisje kanë ba, pushtet kanë pas, po ju ka kaluet dë njoja para nësejt dhe Allahut asniherë. Pra ndej, katërgjëna si tiki e ti, i shala nëse si kije i bëjsh, e nëse i kije i shala i vazhdojsh dherin vdekje, e nëse të shkon dë njoja, mësë bënë gajle fare se je i luntur. E para, si të kohadith, a jenë fjalli drejtë, nëse si jenë fjalli drejtë, bënë u i drejtë. Gjëth monë folë drejtë, edhe kur më zgabo me rënë, edhe në sonë fjale për hajgare. Asë në hajgare mësë rreni, kur gjohë mësë gaboni me rrenë, gjuha jote mësë të pëllur kul rrenë. E para prasit ku hadith, e këto inshallah ma gjënsisht du të bojmë në ta ardhman inshallah u ta ala për arsye se tjetër sent kemi bo gati me folë para juve. E dyta, hef dhu emanë, A erush e manetin, e manetin, a erush, qoftë një euro, qoftë miliona euro, në aspektin material, në aspektin fetar, a po erush e manetin e Allahut, në aspektin shëndëtsor, a po erush shëndetin, a po po helbohësh me tym, e ma alkohol dhe drog, e manet, E manetën e, e moralitën të nderit dhe të karakterit apo të në muzit, apo e rujshë, edhe kjo është punë shumë e madhe. Pra e para, fjallën e drejtë, e dyta, mbrojtja, rujtja a manetit, ruën e a manetin, e treta, husnën khalika, aje i sjalëshëm aje tërbjesës, Mësë mojsh kërgjoha me botë mirë prej fjallëve, bile mësë reago keqë, shujë, mëshile gojën. E kam dhe gjuhë një fjallë kineze, po jo prej këty me gjekicenave këtu, kam dhe gjuhë më studime. Mësë u bafsh, mësë u bafsh drëndafil, me dhonë erë, mësë u bafsh drëndafil, me të marë erë të mirë dikush, Bile më subonë thërë me shpud jetërkant. Se në drënda fila ka dhe gjema, thërën të ka. Më subonë shënë drënda filë me të marë erë të mirë të dikush, më zmësh mu ba, Bile më subonë thërë me shpud i këndë. Husënë khalika. Dhe e katërta, Ifëtun fi tëme. Më sjeto dhe të me ha, ha, ha, ha. Ma sjeto vetëm me hangër, ma sjeto një vetëm me hangër, për hani për me adhuru Allahun, për me ndërtu këtë dënjë, edhe për me zhvillua shtetit. Ja me vjedhë për me hangër, mu munu e për mu zhvillua, sepse je i kryuam, ja me hangër për me punua dhe vëpru e mu zhvillua pra me një fjalë ne për mbledhim me adhuruar Allahun në ndërtim, në adhurim, në sheçri, në zhvillim, në shëndësi, në në në në pikapika. Pika. Këto mbajnë mend, nëse i kije Allahit forcoft, nëse nuk i kije inshallah Allahit ti mundson mirë fitua, e para fjalën e drejt, mos rën kur, e dyta emanetin ruaje, e treta moralin, fjalën e mirë, fisjelljen e mirë dhe e katërta më sjeto për me u shqyëje, se diku shjeton për mu shqyëje. Vëllahi, Allahu e ka fal kafshën, lopa vetëm hanë, vetëm hanë lopa, gjell dip në livad vetëm hanë, në grasht vetëm hanë, mirë pa jo nuk ka qëlim, ajo është kafshë, e, e kurdisur është, e hanë bari, ta që ty e tamëllë, e ti ashtë djathet lujën, e gjizë, e ndyre, maze, kashkavallë, hanë barë, subhane ke jara, se maruan një fabrik me shtrygat barin e me bo tomël, pra dhe një teknologi. Jo, teknologi a Allahut e han lopan goj, e që tomël, titan i mërë shka dush prej saj, e qka ingel i del pleh, e prap e plehnojmë livadhin, e rritet livadhi edhe ma mirë. Subhane kej aropë, inshallah folim për këto gjëra gjërësishtë. Jami në këto dhe ditët edhe lhejtës, që më të vërtet duhet me kene aktiv, Allah i në bëndhë aktiv. Për unë ju të regovë a juve edhe një avë që ka lejë për asët një avë, kushe interesuam për kurbana, për, për para më ardhjo, në atë në kurbanit më ardhjo që kam një kurbanje, për para që t'ju qejmë edhe vlaz një veton në Shqipëri kurbona inshallah ata kemi fol me ta, ata atje presin vetëm na lek të parë ato jo që ata i presin atje inshallah utala dhe i shtejn fukarate tyne për arsyesa më të vërtet un jam të shku rregullisht atje më të vërtet kam pa fukarallëk boll të marr Allah i na forcoft e na tash na kard kohase çashtun as munduan forcat e egra at na ton kufinit skemi na ton kufinit në vllaznit kur të vesh kufit ka hëngër dreçi Me vlahun kërë dë venç të kufi ka marë drini. Ardhje më pyti një Gjerman, e po hartën e të shqiptarve. Tha këtë ideës atikiti? Mu. Po. Ndhi vë interesoj kërë Shqipëria etnike. Këtë ideës atiketi? Thash po. Më ndoj më bisede si për thash ju kërë u bashkuat Gjermaniët a u gëzuat? Thash shumë. Tasha do na jemi gëzuar për Juve. Se jeni kanë popull i drejt, punëtor i drejt dhe na ja kemi pa hajrin, kemi punuar, kemi fituar, kemi zhvilluar, kemi kurthye, rroga kemi marr. Sot atëher penzit i marrin prej Gjermanië që kanë punuar, a këtu kush ka punuar 40 vjet, penzi shkafje ka fshin penzi. O kanë popull i drejt. Tash ju kurini bashkohen na ja na gëzuar. A na kurt gëzona, kurt bashkohen, thash kam u gëzuar më shumë. Ma bani Me gisht. Tha, shë edhe na kemi një gisht. Dhe <coughs> propagandova për dëkën të është. O musliman, ngone Resulullahim sallallahu aleyhi wa sallam, që ka pëthet? Bini salavat, një her kretët. Allahu më salli ala, Muhammedinu ala ala Muhammed. Këj me të madhë vëllahi jemi, velhamdulillah. Në një, një hadisë, që transmeton imamit të tërmjithi. Thotë ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhu sallam, idha faalet ummeti khamsa ashera të khasleten, hallëb i helbela, ummeti jam si t'i bojnë pas më të këqia, ummeti jam si t'i bojnë, isha dhe se bojnë mas një, si t'i bojnë pas më të këqia, e ka mëritua azabit, Isha Allah si bëjmë i Arabi. Edhe këta për du me thonë, këshu një kushki, një kësit këqia, me gume. Fsh, të u bëj stikfarë. Këto dhe ditët i badetë. Tesbi. Sadak. Emanet. Fjallë të mirë. Fjallë drejtë. Sjelë jetë mirë. E para i kanë thonë, kushënë ato pesë mëjtë atja Resul Allah? Ka thonë e para, i dhe a kenë lëmëg në muduela. Nese u bjerë, Pasunia qeveritarëve ndorë E ata tani lujnë me tonë shkadojnë Pa kontrolë Nja E dyta Vol emanet u magnema Me emanetin Që duhet për e populatës me rujt emanetin Që tonë që folëm Magnema Emanet së këshyren Vetëm këshyren pasunia i për vetë Dë E treta U e zeketu ma grëma. Zekat kush ka pasuni, në vend se me dhonë pi qefit, i do këtë me dhonë denim, më ka denu feja. Garama, ma grëma. Tre, e katërta, njeri kër i bon i tatë, gruës vetë, në puntë këqia gruja ngohët, a më ngohët ku ka vendin, për çka ka vendin, jo gjithë kundë. Subhanallah, i shkonë në ko të bëni Israelve një gruë, një gruë, i ka thonë Musës a.s. O Musa, mas i po folisht ti me zotin, Lutë ju Allahut Gjellë Gjellalu hu Lëtë ma je për mu një dele Ta mjëli, kam qef një dele Pas ta mjëli me pitomër Ka thononi për lutëna Jë lutë Allahut Gjellë Gjellalu e Zotit e Musa Jë lutë Allahut Gjellë Gjellalu Filonja Filan gruja për talip O Allah një dele me mjëli Allah i thëtë po Ja jap ju në një dele, ja bëjë risk, ja bëjë në fak. Po me kusht, le ta bëjë një dua ajo gruja. Qëfar dua? Ne të thote ja Allah, me dua, le të që i duart, bënë dua, me ta bëjë në asip, ty një dele, a më këjshi kështon, dhe asa i gruës këjshi dy dele. Ti pëllipisht një dele, po, peke, Allah i pëta jepë, A më bëjnë dua, ja Allah, edhe këjshikës teme, dy dele. Ja, thë pra, ma si qështu, ko ka sharti, une, ja, sa, ja, ja, po hasedja, unë e jo, sa jo, sa jo, jo, s'po bëjnë dua, është. Far hasedi, e, unë s'po duhe, ti bëjnë, ja, unë e jo, a më dhe ti jo. Ja. Subhane kejarëpë. Kër ka ardhë në pushtet, o më rrim një Abdullazizi, o më rrim një Abdullazizi, që a i njeri për dy vjetë që ka, Allah ja ka qukë pasunin e madhe, a dini kër e ka marrë pushtetin ndërë, që ka ka thonë? Ka ardhë të shpia vetë, më ka një dhejtë saton që të o fjaltinin, isha lajnin, se këto në internet i qesim, isha lajnin. Po dhe kërte nin, a me hiqë këti budalës që ka pofëllësatë. E ka marrë pushtetin dorë, o mërë i një Abdullazizi, ja? Eh? Edhe ka arë të shpia, për i thëtë gruës vetë. Oj, gruë, orë në burë, Allahi më ka sëpravua, më ka sëpravua, orë në burë me qëka hajrë. Tha, më kanë zgjedhë me konë khalifej muslimanëve, pa një përhajrë koftë. E tha, ma si, kështu koka, tash kam sëpravë, sa so fukaratë kanë me hangrë e me pitashë. Se në pyyti është, politika në pyyti e me borra hatë popullin, jo me borra hatë vetin, në kerrat mira, në lezet leqe. Tha i gru, në të martë mendja pra pisodit me etu fukara unë që shkam me jetu e vazhdojmë jetën, mës të martë mendja, pisod për dahën e për të lëshëj, për të shkonurizoj, divorcë për të japë. E gruja nërmalë e kone meç me mirë, jo këthën burë, kam me që druë e me ty në fukara lëkë. A dini një ditë që ju kalzova një kalavesh rrushi që se në ka hëngër? Khalifët të lë muslimin, cili kryotarë sot i partijis politike si ka dy groshë në gjepë për një kalavesh rrushë. Cili? Të fshin! Të fshin, aj, po kalzovën, kini me pakur dhvijune. Nga kujto që kretë rrugët autostrada si në Tokio kanë mirëba, bon, edhe kretë ka 2.000 euro rok e ka 3.000 euro penzijë. Po popli qenë ka qështu, Allah i odhzoft poplim edhe qeveritarët. Allah i na ju odhzoft uthevstat edhe neve, ja rabbel alimit. Po i grue, a do t'kna që është me muën fukara lëk? Apo pisot pëndahëna, kumë e gjithë një odhheqës qështu? Allah i imetit jasjalt, ja rabbi, një odhheqës. Allah i veq jasjalt, ja rabbi. Një ndëgjova do fjallë të mira, mërdi shumë mirë, Rejepta Iberdogani, këry ministri i Turkijës, kësh apelua që të shtohët numri i populatës, jo me nejtë me një fëmije me dy. A i veti ka tre, për po jo me, me ma, ma shumë, e përpara në shqiptarët këtu në Kosovë, populata jo në këtë, këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kë Mirë po, qa që në konë i meti i marë dhe i mirë, ishën konë në disa vlazën, e kretë e këshin pasa detëmi, pas ka 7-8 mëtë fmi. Plotë fmi! Mirë po, njëni prej aty në vlaznive, kishë metë me 12. Si ka dhonë, zotë i 7-8 mëtë, edhe një ditë po e pyytin atë madhën e ty në, si e një, ku e një, anë e këne, valahi mirë, jam i kretë, mashallah, po që atë lajnë madhvogëllë, se kemi dishkanë të rezihë. Hajri shala pëse shkat keqen ka, për po qeva Allah si ka dhonë zoti ma shumë se 12. Qe t'gajle këshin posë. Qeva Allah thë zoti nuk i ka dhonë ma shumë se 12 fmi. Inshallah Allahu gjëllë gjëllalu hu, në ashtonë edhe neve si ju me t'ja rëbele alemin. Po vazhdojmë hadithin, mas i kemi edhe pakë. E katërta, nëse i meti jemi bon 15, gjera e meritojnë azabin, Allah i nabështoftë. E para ke, e, e katërta ke, me i bon i ta atë gruës, vend të pa vend. Gruja ka vendin e vetë, gruja mundët me të prish me babë dhe me nënë, dhe ato të adinja. Mas 20 vjetëve, mas 25 vjetëve, mas 30 vjetëve që të mërtoshë, Vjan edhe të kallzon kush o baba juaj te kush tina jete. Do shmi thonë e begrua shoqur qi të mora em njoftova me prindet e mi se sikom pas njoft ç 30 vjet çfarë kam. Çto thon ju? E boni ta at gruën vet. Ua ka uma nonën e vet. I that fakman djallë se na jam i tohet shpejt. S'respekton nonën. Keni kujdes. Kujdes, kujdes, kujdes ndaj prindve, e veçenarisht ndaj nënave. Kujdes, kujdes, kujdes. Mandej, e gjashta, e respekton shokun e vetë. Por shokun e vetë është në gjendjen 12 notës muqu, e më njëmë dytë notës. Uve që fa e bahu, kurse babën e vetë mi thonë një sentë, tja përshërështë sa atë, sa, të samështë të thëtë, me njëherë. Je kalëzën babës sahati Subhan Allah eh? Për, E respekton Shokun e vet E babën e, e, e vet Nuk e respekton Prej shanjeve të këshia të kiametit Mandej Wartëfati l'aswatu Fil mesajit Në vend se në gjami Me ledzua kuran Me, me bërë tesbi zhvillohët mohabeti kotë, ngritet zoni, në vend së në gjami, në gjami, për pse kartë kështu zemani, sepse une juve nuk për ju kritikoj, mëske mërë një përkeq tash, sa prej gjematit te me ledzojnë Kurani në original? Sa vetë din ledzojnë Kurani? Atoj dinit e gjithë sa përçindë. Mirë, për mësë mujshit me ledzojnë Kurani, bo një tobe i stikfarë, tesbi i stikfarë, e një këni. Mandej, o kja në zaimu lëkohë mjë ardhëlu hum, bohë të theqësi i metit, ajkë që s'ka fije të burniës. E dele folë, i meti kështu në poplik, kështu në poplik, ha, a, kërë far, farburi sënështë, që të shkëjnë e zgjadhin, ti duhet më ka në theqësi janë. Mandej, e një më dhëta më duke të shështë, o ukri më rëgjul me khafe të shërri, E bojn njerin respekt dhe nderim, e bojn saigi pse i tutën sherrit të tij, oçi jo e doin kështu. Po kur të vjen ajen komentemë no e peke lepe. Këti entë abo, të jabo, i tutën sherrit të ti. tij, a dish ku shumë. Ej, nej. Ai ai fringhet e xhenohet, kujtojmë që kujton që po e bën nderim dikush respekt, a nuk e dinë që po e respektojnë pse po i tutën sherrit të ti. tij. Allahin na ruajt prej sherrit. Prej njerëzve dhe prej gjinove. Mandej, e dymdheta, shuribet il khumur, alkoholi pijet, që shpesh i një vetë ma alkohol. Përshkë është në pumpë të benzines, si me shkuen në pumpë të alkoholit. Ma shumë rakijë i ka më randa, ka një herë e kam shelë atë pumpë, për nësë komë po thëtë benzin. E kam shelë, po me rakija ka, po ato komë, se përëdhim vendora jo, mala krusha, Për thëmë, Malla Krusha më qëllimi, Krusha Vogel. Pse? Se rakija është e shkive, sa e muslimanve. Apo pajtojni ju? Alkohol jo e shkive, shkijet ne e kanë bo tërbije populatën tonë, me pi haramin. Për qashtu për thëmë Malla Krusha. Ose që shtë thëjnë ati veliki pëdrumë në rravecë. I kanë mshelë si mjetë, kanë mjetë, kanë mjetë, po rrushnët, kanë mjetë, rrathit, rravecit, pashit. Në përvneshtë, së s'kanë punu e vonë, janë mshelë, rrushis ka pas kvalitet të mirë, dhe tjesim si vjetë pa venë, po qka me bo? Mandej vjen e, e trimdheta, ljupsil harirë, veshja e mëndafshit në umet, e katërmdheta, shkojnë mas muzikës me të madhe, femnat i shplojnë, Cengë veç me kësi, vala i moja tashë është që jo jakur. Kretë Kosova u bonë kongëtare. Kretë femna tonë u bonë kongëtare. Dishë trupin cullak edhe dele këno. O ku je adem jashari, hajde bac kape kape. Hore, ha? po që ditëm edhe të martuëm um, gruën shelen që ashtu, cullak kretë midal poplit me ekspozuë gjëmtyrë të trupit. Muk në no, që të tjerit pira ki, a i si cili që i pira ki, me e shka janë gjerëfni ata që rinë ati. A një ata, kur bohon ata, do ju tha, do ju zithaj në dhe turqë, do ju tha rap që ata vekt konktarët me zveti, ketë shpluot gratë një një qetrit, ketë të jakap një qetrit të bon vale, harami i madhati. Pse? Si cili këshirën qetrit që shmjanë gjitë. Shkët uëtë. Sa aso që ashtu shëjtonia? Shëjtoni e ka shti me bozina, me vladin e vetë, babën, vlaun me matrën e vetë, edhe djalin me nënën e vetë. E ju kom kaldua, që si të burgosur, kemin dubravë të Kosovës, që ti kategorisë, që ti lojitë. Allahu i na i lutënderin dhe karakterin tonë, ya ja Rabbi. Dhe 15. Wala an akhir hadhihi al-umma aw walaha. Ky umat ka fillimin edhe ka mbarimin. Fillimi i këtij umat është Resulullah me sahabët e vet. E mbarimi i këtij umat në Yam. Po thotë e 15. fundi i këtij umat i Mallkon Filimi në këtiri metit, aspo nishë sot, që po e malkojnë, e bubekrin, e merin, osmanin, sahabët e rësullullohi po e malkojnë. Ata të cilet, pejgamberi ju ka kalëzua myshde, gjennet, në gjennet, në gjennet. E që o të tash, që shi të shetani, e që shi të fliçtani, e e malkojnë fillimin e këti imetit, ashabët e Resulullahit s.a.s. që ka përësit pejgamberi para vdekjes, ka thonë, ashabë, ashabë, ashabë të mi, ashabë të mi, me cilin të kapën e jinin rrugë drejt, sepse janë si yjtë në qijelë. Allahin e i dashuroft, edhe ashabët e Resulullahit s.a.s. Të ndëruar musliman, inëshallah vazhdem, më tëjtë qëtër dit, me izëm të Allahut Gjelle Gjelalu, çetër kohë çetër javë me qëllim se të afrohemi me diturin, të afrohemi me nyjurin e ditmit, Allahu xhel xhelalu. Aku lu kauli hadha wa astaghfirullahi li ve lekum. Thoni astaghfirullah. Lutni Allahut prej gabimeve që po bëjmë, çdo ditë po i bëjmë. Allahu nai fal gabimet. Aku lu kauli hadha wa astaghfirullahi li ve lekum. Elhamdulilahirabbil alamin was salatu was salam ala sayyidina ve nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ma si çemi para qurbanit, xumë tjetër skemi për më fol për qurban, po po ju lani përsi të gjithëve. të gjithëve jepni rëndsi qurbanit. E kanë pyetur Resulullahin sallallahu aleyhi ve sellem qka është kurbani, ka spjegu për i gamberi, kurbani është sënëneti i babës tem Ibrahimit, babë i shumë për i gamberve, sënëneti Ibrahimit a.s. I ka në thonë, ja rësullë Allah, po në qka kemi punë me kurbanin? Ka thonë, po gjdo kime që ka delja, ose lopa, devja, a qka se va pa i qipret kurban. Lini do gjona ma në këson e prejnë kurbanin, Se diku shumë shpet për po din me gjyku për veti, ku mi marna, me një randi për po paracitët artist, mish, mish për e vlat tu, bismillah Allahu ekber, le duhonin, le qalomin, dhe Allahi me ju thonë drejten, po foli prej shpistëme, e vladet me i kshyr, se cili ka ble, planika ka 60 euro, 50 euro, 60 euro, e 890, 100 euro, që si këput, pjëthojnë planika, planika. Që kërpë i vjedhen këtu të na, ka njëhen gjami, po kajnë fëmija, se 100 euro, 100 euro ja keblej planika, e kërbon me bismila, allohu e këmërsin gjendje më ju prej, e për dhush ku me marë, o, oh, mësutut sësja ja pishkuj, e vladve tu prej ju. Në bashkë zoti një fije bujari, një fije gjymërt lëk, Qoja një fukaras, e qoja një kryshis, e qoja një akrabas. Allahu gjele gjele aluhut ndihmoft. Oja i shë ka thonë, urnoja Resul Allah, ka thonë, eja prej kurbanin, ja Resul Allah ka thonë, unës i femën smuj me prej, ka thonë, anë eja prashih e kurta prejim, se hala para gjaku i kurbanit në tokë, sa pika gjaku ka, ty të falën qatë gjynahë. Allah i nabonë fëtë nësip me prej gjithë kurban, pra ndhe i bonë në njetin kështu, jo planika e planinka, po këtë djunë, se dy parë planika, boj në kurban, e që ato të shtrajt atë kohë kanë, ka një qinë, një qinë dhët eurë, një qinë dhët eurë, se unë kurë si këmblej e to, mirë po një kurban, një parë kundra, edhe ato këtë vishë të për bajron, po më svinim bajron ma si këpuc të reja, se, Jo, jësë të ndrajnë, dhe i ka paj, i ka funësit, të i vjedhin, se vjen hajni, në tu falë, tu a i pshinë ati bështë. E ti një kurban me elonë në kundra, e pa prej kurban pa derdë, gjak në mëntë Allahut, bismillahullahu ekber, inë Allaheve me lajket e huju sallu në alën nebi, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عليك كلمتي الحق والدين يا رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وردنا الباطل الباطل انرزوك النشابه اللهم لا تسل علينا بذنوبنا وسيئات اعمالنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا سرينا الانسان الذي في خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالخط وتواصوا بالصبر ووالسلام والصلاه والسلام على الفخر ايضا منك ولله الله اكبر والله يعلم ما تصنعون انك مولا فلا ك شِدنا امتحان ولكن نحن لولاك لما شِدنا امتحان ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ليكن ليكن حبك للعرغ بدادا قلم انت فكم عبرت عنها بنيت وبنيت وبنيت المجد اطوادك شداد انت يا ملهم شع من اني بروح اشتكم حققت للشعب المراد